Наступного дня я прокидаюся з відчуттям Різдва. Ще не розплющуючи очей, знаю, що має статися щось особливе. А вже потім згадую, що саме. І тоді мене знову затоплює перечуття. Нуа. Я знов побачу Нуа. Я розплющую очі і бачу ляльку, яка дивиться простісінько мені у вічі. Уночі вона впала і тепер лежить на подушці обличчям до мене. Доброго ранку, кажу я їй. Я така схвильована, що тепер говорю із ляльками. Тобі добре спалося? І я уявляю, як лялька мені відповідає. Ні, жахливо, бо мої очі завжди розплющені. Як би тобі спалося з гічно розплющеними очима? Добре, час вставати. Я йду в душ, а потім з обмотаною рушником головою сідаю по-турецьки на ліжку і запускаю ноутбук. Поки завантажується сторінка з блогом, я починаю нервуватися якщо мої читачі думають, що останній допис був тупим і надто пафосним. А якщо будуть негативні коментарі? Та я дарем не хвилювалася. Коментарі миліші, ніж будь-коли. Переважно з червоними, анімованими сердечками і проханням написати більше про бруклінського хлопця. Я хочу перевірити, чи Еліот уже прокинувся, коли отримую СМС. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, нехай це буде Ноа, прошу подумки. Я беру телефон і помічаю, як з подушки на мене дивиться лялька. Уявляю собі, що і вона просить. Я глибоко вдихаю і намагаюся зберігати спокій. Та щойно бачу, що СМС від НОА, як знову тремтіння розходиться всім тілом. Мені наснилося, що ми гуляли Нью-Йорком, і кожне місце, яке ми відвідували, перетворювалося на торт. Що це може означати, Ну. Я одразу ж пишу відповідь. Тебе спіткало прокляття дня чарівних несподіванок? Хоча, по-моєму, це класно. Уяви лише, Empire State Building перетворюється на торт. Ти вже визирала у вікно? Ні, а що? Місяць позеленів? Я простою до вікна і доартаю штору. З неба падають легкі, як пір'їнки... Сніжинки, дахи будівель унизу здаються посипаними цукровою пудрою. О, це так прекрасно. Так, незабаром Різдво. Гарного дня і побачимося опівночі. До зустрічі! Через те, що я не можу дочекатися, коли побачуся з Ноа. здається, що попереду найдовший і найнутніший день за всю історію світу. Та насправді все дуже цікаво. З прибуття мостей залишті більше нагадує аббатство Даунтон, Родливі чоловіки у чорних і сірих костюмах із зачесаним назад волоссям. Приголомшливі жінки у сукнях в стилі двадцятих років, усі виконані у приглушених тонах лаванди, смарагту та сливи. Кожна сукня справжній витвір мистецтва, де поєднуються атлас, витончене мережево і вишиті бісером і візерунки. Навіть діти вбрані в костюми. У всіх цих рюшах і черевичках з гузиками вони скидаються на порцелянових ляльок. Дивлячись на своє обрання служниці, просте, чорне, розширене донизу плаття і накрохмалений білий фартушок, я їм трохи застрю. Поки професійний фотограф робить постановочні фото з нареченим та гостями, я зі своєю значно меншою камерою прогулююся залою і ловлю цікаві кадри. Дві дівчинки-квіткарки, які перешіптуються між собою. Крупні плани прикрас на сукнях. А потім, коли оголошують вихід нареченої і гості розсідаються по своїх місцях, я роблю ніжне і романтичне фото схвальованого Джима, який стоїть у кінці проходу і виглядає Сінді. І я рада, що вони відмовилися від ідеї проголошувати свої обіцянки із вдаваним британським акцентом. І їхні присяги такі прекрасні і такі щирі. Вони додали також кумедні особисті обіцянки. Сінді пообіцяла не бурчати коли Джим дивиться бейсбол, а Джим – навчитися любити реаліті-шоу. До кінця церемонії я ледь стримуюся від надміру емоцій. Коли гості йдуть на весільний сніданок, мама відкликає мене в бік. Її очі світяться щастям, а губи розтягуються в усмішку від вуха і до вуха. Ген, ти не повіриш? Мене попросили влаштувати тематичну вечірку. Тут, у Нью-Йорку. Що? Коли? Наступного тижня, мама дивиться в напрямку святкового столу. Бачиш старшу дружку? З пишною шевелюрою? Так. Напередодні Нового року їй виповнюється тридцять, і вона запитала, чи не допомогла б я їй влаштувати рокерську вечірку. Ого, але, але ж ми завтра летимо додому. Як же ти втілиш це? У мене все опустилося від думки, що мама залишиться тут, а ми вдома святкуватимемо Різдво без неї. Вона сказала, що оплатить наше перебування у Нью-Йорку, щоб ми всі лишалися на Різдво і Новий рік, і квитки вони поміняють своїм коштом. Ці люди по-справжньому багаті, зовсім грошей не рахують. Я ніби приростаю до місця, поки намагаюся переварити новини. Ми лишаємося на Різдво Мама киває. Так, я вже подзвонила татові, і він знає. Мене затоплює радість, а мозок тим часом шукає причини, що можуть завадити моєму щастю, бо звучить усе надто гарно, щоб буде правдою. А як же Том і Еліот? Еліот також може лишитися? Каже мама, усміхаючись. Принаймні, я на це сподіваюся. Я подзвоню його батькам. І з Томом все буде гаразд. І він уранці питав мене, чи може зустріти Різдво з Мелені та її родиною. На радощах я готова танцювати по всій залі. Та відмовляюся від цієї ідеї. Надто багато перешкод. Я лишаюся на Різдво і новий рік у Нью-Йорку. Я ще побачуся знову. Краще і бути не може. На Різдво Сейділі запросила нас до себе додому, каже мама, заперечуючи мої думки. Щойно моє життя стало кращим у мільйони разів. Увечері до нас приєднується тато з Еліотом. У вінтажному костюмі з краваткою Еліот має неперевершений вигляд. Я знову оглядаю своє скромне вбрання служниці і зітхаю. Навряд чи я би так убрала для побачення зно, та принаймні я не випадаю з теми весілля. Ми всі збираємося навколо Сінді і Джима, коли вони танцюють свій перший танець, як чоловік та дружина. Сінді переодяглася у стильну коротку сукню з блакитного атласу. Від мерехтливого освітлення тканина змінює колір, як місячний камінь. Музиканти грають перші акорди, а я відчуваю мурашки на шкірі. Бо згадую, що вчора саме на цій сцені у темряві вперше побачила ноа. До півночі залишається всього три години. Я поглядаю на різблений годинник на стіні, зовсім як попелюшка. Лише на відміну від неї я чекаю півночі, а не боюся її. «Пені, може, ти перевдягнулася б?» – шепоче мені на вухо мама. Я повертаюся до неї. «Що ти маєш на увазі? У що?» Мама загадково всміхається. «Я думала, що сказала тобі про сукню. Я не сказала?» Я здивовано дивлюся на неї. «О, Боже мій, я була така заклопотана, що зовсім забула!» Мама бере мене за руку. Унизу, в моїй кімнаті, є сукня для тебе Яка сукня? Мама всміхається Побачиш? А хіба я не маю дотримуватися теми весілля? Не хвилюйся щодо цього, іди Мамина усмішка стає ще загадковішою Коли вона простягає мені картку-ключ від свого номера «Тоді добре?» Я розвертаюся до дверей і швиденько роблю кадр, де дівчинка-квіткарка повзе під столом з курячою ніжкою в руці. Заходжу до кімнати батьків і починаю сміятися. Татова частина кімнати практично порожня, якщо не рахувати притуленої до стіни валізи та книжки на нічному столику. По маминій частині ніби промчав буревій з одягу та косметики. Я намагаюся оминути хаос і прокладаю собі шлях до ліжка. Зверху на простирадлі, лежить дивовижно гарна коротка сукня зі смарагдового шовку, понизу обшита сріблястим бісером. Поруч із сукнею така ж вишита пов'язка на волосся та пара чорних елегантних черевичків. Не можу повірити, що все це мені. Але на вішаку записка, яка розвіює сумніви. Для Пенні. Від радості аж подих перехоплює. Та, звісно, мій старий внутрішній голос не може змовчати. А якщо вона тобі замала, а якщо ти матимеш дурнуватий вигляд? Хоча, коли я торкаюся з сукні, розумію, що в ній не можна виглядати по-дурному. Я скидаю уніформу і через голову вдягаю сукню. Тканина настільки ніжна, що від її доторку у мене мурашки по шкірі. Я не можу стримати захвату, коли бачу своє відображення у великому дзеркалі. Сукня сидить на мені ідеально. У ній я виглядаю старшою і такою цікавою, як кінозірка зі старих стрічок. Взуваю туфлі і дивлюся на волосся. Воно зібране в той вузол, але зачіска яка підходила до вбрання служниці, не личить до нової сукні. Я розпускаю волосся і розтісую його маминою щіткою. Впоравшись із кучерями, заплітаю косу і закріплюю її навколо голови. Зверху прикрашаю стрічкою. Потім сідаю за мамин туалетний столик і підфарбовую очі. Підводка, туш, трохи пудри, кілька крапельок парфумів, і я готова. Підходжу до великого дзеркала, щоб іще раз поглянути на себе. Раптом, згадую той день, коли я збиралася на побачення з Оллі. Якою я була знервованою і невпевненою в собі. А тепер я дивлюся на своє відображення і задоволено всміхаюся. Важко повірити, що це було лише тиждень тому. Здається, минуло пів життя. І я тепер зовсім інша людина. Беру сумочку і прямую до дверей. Коли я повертаюся, мама з татом і Еліотом сидять за столиком у кутку весільної зали. «Люба!» – вигукує мама. У тата відбирає мову. Ти просто суперстильна, продовжує за нього Еліот. Дякую. І як ручуся перед ними, вишитий бісером по діл сукні розвівається і виблискує, а потім сідай біля них. Дякую тобі, мамо. Моя маленька донечка виросла, задумливо каже тато. Тату, тату! вигукую, шаріючись. Я ще раз спробую подзвонити батькам, каже Еліот. Схрестіть усе, що тільки можна, щоб вони сказали, що я можу лишитися на Різдво. Ми з мамою схрестили пальці. Тато скосив очі. Сейділі сказала мені, що сьогодні навідається Ноа, щоб побачити тебе, і я киваю. Думаю, треба і мені познайомитись з цим ноа, бурчить тато. Познайомишся, відказує мама, ми разом із ним зустрічатимемо Різдво. Від самих цих слів у голові звучить небесний хор. Потім я розумію, що це мій телефон. Повідомлення від нога. А ти можеш зникнути з вечірки трошки раніше? Зазвичай я не люблю довгих прощань, та цього разу ситуація виняткова. Я вже казав тобі, що з тобою поводжуся, як дивак. Ну, наскільки раніше? Зараз. Ти вже тут? Так, на парковці для персоналу. Ти тільки скажи, і я піднімуся на кухню. Мама з татом підводяться, щоб потанцювати. А це Нуа, він уже тут. Можна я піду до нього на кухню? Звісно. Відповідає мама. «Приведи його сюди!» Кидає тато через плече, ведучи маму до танцю. «Я певен, що Сінді з Джимом не заперечуватимуть!» Я вибігаю на кухню і бачу, що Сейді ділі витирає один із величезних металевих столів. Ми сьогодні ще й не бачились, бо вона весь день контролювала приготування страв для весільного банкету. «Добрий вечір!» І вітаюся Добрий вечір, красуне Сейділі повертається до мене Привітно всміхаючись Вона розчервонілася від роботи З того вузла вибулося кілька пасем сивого волосся Та все одно вона має бездоганний вигляд Сейділі оглядає мене з ніг до голови Яка ж ти гарна сьогодні Дякую, це вечірнє вбрання Дивовижна краса. Можна я погляну зблизька? Сейділі підійшла ближче, щоб розглянути вишивку на сукні. Ти так схожа на мою бабусю. Удома я маю її фотографію. Ох, вона була такою модницею. У нас лепо відпаде, коли він побачить тебе. При заці його імені я одразу заливаюся рум'янцем. А він щойно написав мені, що вже тут, на парковці Сейділі киває і багатозначно всміхається І я знаю, він уже піднімається Дякую, що запросили нас на Різдво Ох, Люба, це для мене приємність Я люблю, коли на Різдво збирається багато гостей Буде зовсім як вона зупиняється і я здогадуюся, що вона думає про батьків Ноа. «Мені так шкода, що трапилась та аварія», – тихо кажу я, сподіваючись, що це не надто нахабно з мого боку. Вона сумно всміхається до мене. «Ноа розповів тобі». Я киваю. «Ти йому дуже подобаєшся». Я всміхаюся у відповідь. «Я...» І він також мені дуже подобається. Сейділі підходить ближче і схвильовано каже. Я дуже рада, що він має з ким поговорити. Йому зараз... Ага, як справи? Вау, нічого собі. І я розвертаюся і бачу нога, який мовчки витріщається на мене. Казала ж я тобі, легенько штовхнула мене сейділі. У нього такий відпалася тілепа. «Ти виглядаєш чарівно», – каже Ноа, все ще стоячи біля дверей. «Дякую», – кажу я засоромлено. «Ти також?» Ноа, вбраний у вузькі чорні джинси, блідо сіру капюшонку і потерту шкірянку. Його волосся м'яке і блискуче, ніби він щойно вимив його, – а очі ще шоколадніші, ніж мені уявлялося. Коли він усміхається, на щоках з'являються ямочки. Він такий милий, що я навіть не знаю, як вчинити обійняти чи сфоткати. Жін у тебе? питає ног, позираючи на сей ділі. Звісно, відказує вона, дістаючи з під столу плетений кошик для пікніків. Дозвольте поцікавитися, звертається до мене Ноа пафосно-галантним голосом. Чи погодилися б ви супроводжувати мене на пікнік? Пікнік? Так, але це не просто якийсь там пікнік, продовжує він хитро мружачись. О, ні, питаю, підтримуючи гру. Ні, я пропоную пікнік. Під місячним небом. Всередині все опускається. Мама з татом ніколи не дозволять піти зараз із готелю. На таємній терасі, на даху, продовжує НО. Прямісенько на цієї кухнею. Справді? Справді. Сейділі тихенько усміхається. Матиму за честь, відповідаю нога, а потім повертаюся до Сейділі. Будь ласка, перекажіть батькам, де я. Вони у залі, можливо, намагаються танцювати. Звісно, люба, сейділі стурбовано дивиться на Ноа. Хіба ж вона не замерзне там, у цій сукні? І він хитає головою. Не хвилюйся, ба, я про все потурбувався. М -м -м, «І чому мене це не дивує?» – хихотить Сейділі. «Що ж гарної забави, тільки не тримай її там надто довго. Ми ж не хочемо, щоб батьки Пенні думали, ніби її викрадено!» Сейділі прямує до весільної зали, лишаючи нас із Ноа вдвох. «Ну?» – каже Ноа, простягаючи мені кошик. «Ну...» Мені так ніяково, що я не можу відірвати погляду від підлоги. І якби ти могла запросити якогось вигаданого персонажа на пікнік, кого б запросила? Я всміхаюся. Оці несподівані запитання від Нога завжди створюють атмосферу невимушеності. А, мабуть, огастуса Вотеса з провини зірок, щоб повернути його до життя. Гарний вибір, каже Ноа, а я запросив би того гарненького хлопця сутінків, щоб позбавити його життя. Я усміхаюся, дивлюся на Ноа, і тієї миті, коли наші погляди зустрічаються, всередині стається вибух. Такий потужний мені аж перехоплює дихання. Ін усміхається і підводить очі. Радий тебе знову бачити. Будь ласка, відказую я. Не знаю, чому відповідаю саме так. Хоча ні, знаю. Тому що я ходяча катастрофа міжнародного рівня. Будь ласка. Ні, не будь ласка. Ну, а голову на бік і всміхається. Так, я... я не це хотіла сказати Я не знаю, що Я трохи відвертаюся, щоб він не помітив, як палає моє обличчя Я хотіла сказати Дякую Будь ласка Голосно каже Но І ми сміємося вже вдвох Ходімо Він скеровує мене до дверей, які, я думала, ведуть у комірчину Насправді ми виходимо у вузенький коридорчик, що веде до пожежного виходу, Сейділі розповіла мені про цю терасу. Сюди виходять покурити кухарі. Він ну, усміхається, ніби вибачаючись. І я знаю, звучить не найкраще, як для пікніка, але ми це виправимо. І, хоч як мені не хочеться, щоб ти ховала цю прекрасну сукню. Ще менш хочеться, щоб ти захворіла на пневмонію. Він витягає з сумки теплу м'яку капюшонку. На мене вона така величезна, що майже сягає колін. Ммм, mm, супиться нога. Ось скажи, чому тобі вона пасує більше, ніж мені? Отак От фраза за фразою він повертає мені впевненість у собі. Нуа прочиняє двері, і ми виходимо на огороджений бетонний майданчик на даху. Нуа веде мене до ніші в стіні, де розстеляє картатий плет зі свого авто. «Після вас, мадам», – жестом показує, щоб я сідала. Нуа мушується навпроти мене і знімає накривку з кошика. Дістає термос, дві чашки, дві тарілки, вишукані прибори і купу пакуночків у фользі. Я дивлюся на все це і від споглядання гарненьких маленьких канапок, полуниці в шоколаді і тістечок. У мене набирається повний рот слини. Нарешті він дістає дві свічки і коробку сірників. «Це певне від цей ділі!» – «Вона така романтична жінка!» і Він запалює свічки. «Якийсь час ми сидимо...» дивлячись одне на одного і всміхаємось, а потім відводимо очі. «Я сподівався, що небо буде чистим», – каже Нова, вдивляючись у темне небо. «Сподівався, що ми знову побачимо місяць». «Це не має значення. Все чудово». Десь внизу чути галас «Нью-Йорка», та ми так високо, що звуки сирен і гудків сприймаються, як пташине щебетання. Знаєш, про що я подумав? Каже Ноа, відкручуючи кришку термоса. У холодне повітря здіймаються струмені пари. Ми могли б писати одне одному листи, коли ти повернешся додому. А ще скайп, миттєві повідомлення. Він дивиться на мене і тяжко зітхає. Ех, Пенні, я б так хотів, щоб ти не їхала завтра. Я не можу стримати усмішки. Сейді не сказала йому, що ми залишаємось. М -м -м. Напевне, вона зумисно так чинила, щоб я сама йому сказала. Не розумію, чому ти так тішишся, хітає головою ног. Я не тішуся, кажу я, але ще більше всміхаюся. Справді. Думаєш, що можеш мене надурити? Я не тішуся з того, що я їду. Я тішуся з того, що я не їду. Принаймні, не завтра. Маму попросили організувати вечірку тут, у Нью-Йорку, напередодні Нового року. Тому ми лишаємося до Нового року. Оно, знову відпадає ще леба. Ти жартуєш. Ні. І жестом кличе мене до себе. Ходи сюди. І я на колінах підповзаю до нього ближче. І він бере мене за руку. У голові паморочиться від очікування. А хочеш знати найкращу новину? Питаю. Це була не найкраща? І я хитаю головою. Ні. Найкраща новина, що Сейділі запросила нас відсвяткувати Різдво з вами. Ну, а починає сміятися. Так, це точно найкраща новина. А потім вираз його обличчя стає серйозним. Він дивиться на мене, а я відчуваю якесь дивне поколювання десь у животі. Ну... — каже він. — Ну, повторюю я, і серце шалено підстрибує. Він так близько, що я бачу крихітну ляпку чорнила на його обличчі. Його рука ще міцніше стискає мою, і я інстинктивно схиляюся ще ближче до нього. Тепер між нашими обличчями лише кілька сантиметрів. Він хоче поцілувати мене. «Він хоче поцілувати мене? Господи, що мені робити?» Я заплющую очі і жену геть усі тривожні думки, а потім відчуваю, як його губи торкаються моїх. Так ніжно, ніби торкається пір'їнка, і я відповідаю йому. Дивовижно, але, здається, я знаю, як треба цілуватися. Потім він відпускає мою руку і стискає мене у міцних обіймах. Поцілунок стає ще чуттєвішим, і я просто розчиняюся в ньому. І цієї миті дзвонить мій телефон. І я відсилаю виклик на автовідповідач, а Нуа не відпускає мене зі своїх обіймів. «Бачиш, я ж казав тобі, що ти – моя ключова мить». Ніжно, каже він. Я киваю. Нуа відпускає мене з обіймів, але ми сидимо так близько, що торкаємося одне одного ногами. Я, певне, погляну, хто дзвонив. Кажу я, хвилюючись, що тато розсердився через те, що я зникла із Нуа. Але пропущений дзвінок від Еліота. Запускаю автовідповідач, щоб прослухати його повідомлення. «Пенні!» Де ти? Мама каже, що ти з'щезла з прекрасним принцом. Будь ласка, будь ласочка, повертайся, чим швидше І принца свого приводь. Брейді не заперечуватимуть. У мене катастрофа. Мої дурнуваті батьки не дозволяють мені лишитися. Вони примушують мене повертатися на Різдво. Само. Ти мож? можеш це повірити? Далі коротка пауза, за час якої тяжкий камінь ліг на душу. Хіба що... «Пенні, полетиш зі мною додому?» Напевне, шок і жах відображаються на моєму обличчі, бо щойно я відкладаю телефон у торбинку, як Ноа стривожено питає мене. «Що сталося? У тебе такий вигляд, ніби тобі сказали, що Санти насправді не існує. Це все брехня, яку поширюють дорослі, щоб зіпсувати нам свято. Я сміюся, але через силу. Це мій друг Еліот. Він мусить летіти завтра. Батьки не дозволяють йому залишитися. Хочуть, щоб на різдво він повернувся додому. Погано, зітхає Ноа. Ми знову сідаємо одне навпроти одного. І Ноа піднімає термос. Хочеш солодкого чаю? Я киваю, хоча я не маю уявлення, що американці називають солодким чаєм. Зараз я можу думати лише про питання Еліота, чи поїду я з ним додому. Це питання роздирає мене на шматки. Мені сумно від думки, що Еліот сам мусить летіти додому, але ще гірше, коли думаю, що маю залишити батьків і Ноа. Но ну, простягає мені чашку, і я відпиваю. Напій не схожий ні на що, що я будь-коли куштувала. Він солодкий, має цитрусовий смак. Такий собі гарячий лимонад. Смачно, кажу я. Ще один рецепт від цей ділі, пояснює Но. У Північній Кароліні, звідки вона родом, цей напій п'ють улітку з льодом. А це нью-йоркська зимова версія. Я відбиваю ще і намагаюся повернути собі пікніковий настрій. Але мені не вдається, бо думаю лише про Еліота. Я запитально дивлюся на Ноа. Ти не те, якщо ми повернемося на вечірку? Еліот страшенно засмучений і хоче поговорити зі мною. Тінь розчарування промайнула обличчям Ноа. І мені стає дуже прикро. Але я не можу просто так покинути Еліота, особливо після того, як він вчора на мене образився. Ну, кивай. Звісно, іди до свого друга, а я поїду додому. Ні, чому ти не можеш піти зі мною? Я не хочу, щоб ти їхав. Ну, всміхається. Не можу ж я просто так увірватися на чиєсь весілля. Та й завтра я тебе побачу. Так, але я певна, що Брейді не заперечуватимуть. Вони дуже милі люди. І я скажу їм, що ти онук ділі і що ти зі мною. То я з тобою? Ноа ну, грайливо зводить брови і хитро всміхається. Так, будь ласка, хотімо разом. Ноа ну, хитає головою. Слухай, коли я їхав сюди, думав, що їду прощатися з тобою. Але ти будеш ще цілий тиждень, тож я можу почекати і до завтра. Іди до свого друга. Я там зовсім не потрібен. Ти мені потрібен. Ти. Ну, а прикладай палець до моїх губ. Шш, аж пікнік. Коли ти житимеш у моєму домі, ми зможемо хоч щодня влаштовувати пікніки. А тепер. «Іди до свого друга». Я зітхаю. «Добре, але спочатку...» Ну, а притягує мене до себе і цілує ще раз, пестячи при цьому моє волосся. «Ух!» – каже він, коли ми нарешті відриваємося одне від одного. «Чудовий поцілунок!» – вигукую я. Бо ж, звісно, мушу ляпнути якусь дурницю після поцілунку з хлопцем. Так, погоджується Ноа, хитро примружуючи очі, ти гарно цілуєшся. Я відвертаюся від нього, і хоч моє обличчя знову розчервонілося, мені байдуже. Знову все по-іншому. Хай я і ходяча катастрофа міжнародного рівня, це неважливо, бо він... Тим не переймається. Ну що ж, ходімо всередину, нарешті каже Ноа. Коли я повертаюся на вечірку, все ще відчуваю на губах поцілунок Ноа. Та коли бачу Елю, ці відчуття блякнуть, а на серце знову лягає камінь. Він сам сидить за столиком і має страшенно пригнічений вигляд. Де ти була? питає він, коли я сідаю поруч. Вибач, ну, а запросив мене на пікнік і... Пікнік? Так, але не переймайся тим, я... То де ж він? Перериває мене Елі, отзиркаючи на двері. Пішов додому. Що? Чому? Він не мусив іти, я ж казав, щоб ти привела його з собою. І він не хотів вриватися на чуже весілля. То вони б не заперечували, він же онук Сиділі. Я знаю, але... То що сталося? Що сказали твої батьки? Вони страшенно розсердились. Еліот втуплюється в стіл і смикає скатерку. Сказали, що це не те, на що вони погоджувалися, і що я ні за яких умов не можу лишитися на Різдво. Говорили так, ніби це їхня чергова судова справа. Вони хочуть зустріти Різдво у сімейному колі, тому я мушу сам вертатися додому, а не лишитися з вами. «Але...» – він робить театральну паузу, щоб досягти більшого ефекту. «Батьки сказали, що якщо ти повернешся зі мною, ми запрошуємо тебе відсвяткувати Різдво у нас». «О, я...» «Ага, мандрівна жабка повернулася...» Гукає тато і сідає на стілець біля мене. Потім, як тяжко він дихає, здогадуюся, що за моєї відсутності він славно натанцювався. Поруч із татом сідає мама. Вона не така вже ізмучена, змучена, бо чудово танцює ще з часів роботи в театрі. «Пені, а де ну а?» Пішов додому, відповідаю я. Мама насуплюється. «Вже? Чому ти не запросила його приєднатися до нас? Брейді не заперечували б, зрештою він же онук Сейді «О, Боже, якщо я ще раз почую це...» «Усе нормально, просто мені треба було поговорити з Еліотом про його батьків» «А, так, так, тато хітає головою, так, шкода...» «Без тебе Різдво не буде таким веселим!» Еліот киває і зітхає, а потім повертається до мене. «То що скажеш, Пенні?» «Не знаю, я розглядаю танцюристів, ніби шукаючи натхнення. Як я можу вибратися з тієї халепи, не засмутивши Еліота?» «Про що це ви?» – запитує тато. Батьки запрошували, щоб Пенні зустріла Різдво з нами, якщо вона повернеться завтра разом зі мною. Елліот із Надією дивиться на тата. Я зиркаю на маму, вона супиться. Я концентруюся і подумки благаю маму не відпускати мене. Ой, я навіть не знаю, починає мама. «Я розумію, що замовлені моїми батьками різдвяні страви аж ніяк не до порівняння зі смаколиками, які готує твій тато», – каже Еліот, повертаючись до мене. «Але ж цього року він усе одно не готуватиме святкову вечерю. Ви вечерятимете в готелі, але…» – починаю я. «Ми не святкуватимемо різдво в готелі», – обережно каже мама. Ми зупинимося у сейдії Елі. У сейдії Елі Веліота очі лізуть на лоба. Так, відповідає мама. У жінки, яка готувала весільний банкет, вона запросила нас до себе на різдво. Зрозуміло, безбарно відгукується Еліот. І ми дуже хочемо, щоб Пенні була з нами, м'яко каже тато. Так, досить того, що це буде Різдво без Тома, додає мама Я відчуваю полегшення Тепер я не мушу казати Еліуту, що не хочу повертатися з ним Можу перекласти відповідальність на батьків Так-так, я розумію, тихо мовить Еліут Ми пробудемо тут лише тиждень, кажу я Вісім днів Швидко заперечує Еліот Окей, вісім днів Ми можемо спілкуватися по скайпу Ти впевнена, що не будеш надто заклопотана, а? бурчить Еліот Гадаю мені, варто йти збиратися Каже Еліот, вириваючи мене з трансу Я допоможу тобі Намагаюся сказати хоч щось, щоб підтримати його ми можемо влаштувати опівнічний перекус. У мене цілий кошик їжі. Немає апетиту, відказує каже Еліот. Навіть на политі шоколадом полуниці? Він приніс тобі полуниці з шоколадом. Я нервово киваю, не впевнена, як моя відповідь вплине на настрій Еліота. «У цього хлопця взагалі є якісь недоліки?» «Я впевнена, ціла купа», – кажу, хоча дуже сумніваюся в цьому. Хм, ну що, ходімо!» Аж коли ми закінчуємо пакувати Еліотову валізу, його настрій починає поліпшуватися. «Вибач», – каже він, сідаючись на ліжко. «Просто я був такий розчарований, що не лишаюся з вами на різдво». Та, напевно, так краще, а то був би п'ятим колесом до воза. Ні, що ти таке кажеш? Я сідаю поруч із ним. Дивись, нас із НО розділяють десять тисяч миль. Насправді, всього чотири тисячі. Окей, чотири тисячі. Та це більше, ніж просто океан. Тож це аж ніяк не вплине на нашу з тобою дружбу. Це лише, лише курортний роман, з надією пропонує Еліот. Так, курортний роман. Втішений Еліот усміхається і киває, а я розумію, що збрехала йому. Вперше, за всі роки нашої дружби. Колись я читала в журналі статтю про те, що кожен сон має приховане значення. Якщо вам сниться, що ви біжите пагорбом, але так і не дістаєтеся вершини, значить ви застрягли з якимось важливим рішенням у житті. Чи якщо у вас випадають зуби, то ви відчуваєте якусь небезпеку. Чи це означає вагітність? Ой, не можу пригадати. Але є люди, які можуть розшифрувати сни. Цікаво, як би вони розшифрували сон, що приснився мені напередодні Різдва. Я їхала в одному потязі з Меган та Оллі. І щоразу, коли потяг зупинявся, машиніст оголошував якийсь неприємний факт із мого життя. Замість «Пані та панове ми прибуваємо до...» І він казав щось на зразок «Пані та панове, а чи відомо вам, що Пенні Портер якось засвітила свої труси на весь світ?» І весь час Медан та Олі сиділи навпроти мене і сміялися. І щоразу, коли я хотіла встати і піти, вони змушували мене лишитися. Врешті-решт моє сидіння перетворилося на торт, і виявилося, що весь мій зад у шоколадній поматці». Я сідаю і вмикаю нічник. Ненавиджу сни. Ненавиджу, коли вдається забути про людей, які образили тебе, а в сні це все знову вихлюпується на тебе. Беру порцелянову ляльку, яка сидить на подушці, і обіймаю її. Так дивно зараз думати про Меган і Оллі. Відчуваю раптову потребу перевірити, чи люди у Фейсбуці і Ютубі все ще обговорюють те трикляте відео Потім згадую про те, що зараз відбувається у моєму житті Щоб псувати собі настрій, особливо тепер, коли все так добре Розглядаюся кімнатою і мені стає сумно Це останній день у Вальдорф-Асторії Можливо, це звучить дивно, але я прив'язалася до цієї кімнати. Саме тут моє життя перетворилось на казку. Саме тут я зрозуміла, що можу контролювати події, які відбуваються у моєму житті. Я вирішую трохи пофотографувати, щоб назавжди зберегти ці моменти. Спочатку я фоткаю незастелене ліжко з лялькою, яка сидить на купі подушок, потім з різних точок фотографую всю кімнату і насамкінець кілька кадрів з вікна і крісло з ковдрою, як нагадування про ту вечірню розмову з Ноа, коли у вікно заглядав помаранчевий місяць. Коли закінчую фотосесію, почуваюся значно краще. Так, ніби споглядання кімнати через об'єктив, змінило фокус моїх думок Меган, Оллі, вистава – усе це лишилось у минулому Треба зосередитись на теперішньому А це Новий рік і нова. Настрій покращується, і мені хочеться танцювати Пультом запускаю телевізор МТВ безперервно крутить різдвяні композиції Кружляю по кімнаті Танцюю, танцюю Аж поки рештки жахливого сну зовсім не вивітрюються з голови Потім падаю на ліжко і всміхаюся до ляльки Веселого різдва Шепочу її відхіркуючись